וכאור בוקר יזרח שמש, בוקר לא אבות, מנגה ממטר, דשא מארץ. כי לוחן לא ביתי עם אל, כי ברית עולם שם לי, ארוכה וכל ושמורה, כי כל ישעי וכל חפץ, כי לא יצמיח, ובליעל, כקוץ מונד כולם, כי לא ויד ייקחו.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 נאספו שם למלחמה, ויעלו איש ישראל. הוא קם, ויח בפלישתים, עד כי יגעה ידו, ותדבק ידו אל החרב, ויעש אדוני תשועה גדולה ביום ההוא, והעם ישובו אחריו אך לפשט. ואחריו שמע בן עגי הררי, ויאספו פלישתים לחיה, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, והעם נס מפני פלישתים.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 ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויישאו ויביאו אל דוד, ולא אבל אשתותם, ויסח אותם לאדוני, ויאמר, חלילה לי אדוני מעשותי זאת, הדם האנשים ההולכים בנפשותם, ולא אבל אשתותם. אלה עשו שלושת הגיבורים. ואבישי אחי יואב בן צרויה, הוא ראש השלושה, והוא עורר את חניתו על שלושמאות חלל, ולא שם בשלושה. מן השלושה, הכי נכבד, ויהי להם לשר, ועד השלושה, לא בא. ובנייהו בן יהוידע, בן איש חיל רב פעלים מקבצאל. הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. והוא היכה את איש מצרי,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 שמע החרודי, אליקה החרודי, חלץ הפלטי, עירה ונעיקש התקועי, אביעזר האנטוטי, מבונה יחושתי, צלמון האחוכי, מהרי הנטופתי, חלב בן בענה הנטופתי, איתי בן ריבאי, מגבעת בני בנימין, בניהו פרעתוני, הידי מנחלי געש, אבי עלבון הערוותי, עז מוות הברחומי. אל יחבה השעלבוני, בני ישן יהונתן. שמע ההררי, אחיעם בן שרר, הררי. אליפלת בן אחסבי, בן המעכתי. אליעם בן החיטופל הגילוני. חצרי הקרמלי, פערי הערבי. יגאל בן נתן מצובה, בני הגדי. צלק העמוני, נחרי הבארותי, נוסק ליואב בן צרויה, עירה היטרי, גרב היטרי, אוריה החיטי, כל שלושים ושבעה.